Bixitak, tailerak, erakusketak eta konferentziak deneri idekiak asteburuntan, sekula begiratzen ez ditugun monumentuan haintzinean gelditzeko aitzakibatu dugu, Europako ondarearen egunak baitira. Angeluna dibidez, siberta auzoko bixita gidatua eginen da, bayonan iru mintzaldian antolatu dituzte, bayonara eta munduko egita gizateaz, edota ilen horreitajiaren funtzioaz. Doni banelo inguruetan, Luis Amalauan etxea bisitatzen alko da, eta portuan itxasa jessi eta zegindan erakusketa batzikusi ere. Ziburun ardeko estiloko leioja vila bisita agidatuan partzertzen alko duzue, eta igandean Euskal Brasband Taldeak kontzertua eskainiko du Doni baneko plazan. Dona Paulen Francisco Tarren komentua gaueko amajak arte ideki haukaren duzue, Uztaritzen larumatarekin, ibilaldi gidatua kaleetan, egiaren eh, arkitektura eta historia ezagutzeko paradarekin. Agatxaldeko iruetatik bostak arte, Euskaraz eginen bisita.